Slavosovia 36-a, pentru trecerea celor pocăiți prin poarta tăcerii, Aleluia, slavă, ție, tată Tatăl iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta tăcerii, ca semn că ne-am pocăit, că straja cea sfântă la gura noastră ai rânduit, fiindcă în muntele tău, ascuns în negură, ne-am suit. Aleluia, slavă ție, Tată Celeste, iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta tăcerea, cea adânc grăitoare, ca să aflăm rânduiala ta, cea sfântă, pregătită pentru noi, înăuntrul nevăzutului, în mijlocul neauzitului, în adâncul întunericului al încreatului de unde lumina ta a izvorât. Aleluia, slavă ție, Tată Celeste, iubim și te rugăm, Dăruiește-ne trecerea prin poarta tăcerii, în miezul spiritului, unde tu plămădești puterea semintei cuvântului, din care tu faci lumea lucrurilor. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta tăcerii, din care tu lași să zboare timpul sau îl strângi în pumnul literelor, din care tu răspândești cerul și îl strângi ca un cort. Aleluia, slavă ți, Tată, ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne darurile Duhului Sfânt ca să vedem pacea și sublimul, adâncul și înaltul, prin subtila cunoaștere care i dat-o îngerilor, dar nu poate fi cuprinsă în meaja gândului, fiindcă este ascunsă în lumina lină a Sfintei Slave, ca să încă prin poarta tăcerii am intrat. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiește-ne trecerea prin poarta tăcerii, unde smerenia este lipsită de orice ispită, unde pocăința aduce cununile fericirilor și lungă durerea, unde iubirea ta ne dă învierea, înălțarea și înfierea. Aleluia, slavă ți Tată cereste, iubim și te rugăm, dăruiești trecerea prin poarta tăcerii care este ascunsă în glasul cuvântului tău, când îl rostești cu buzele noastre, fiindcă vindeci de muțenie gândul nostru. Aleluia, slavă ție, Tată cereste, iubim și te rugăm, dăruiești-ne trecerea prin poarta tăcerii ca să auzim dulce vocea ta oriunde ne-am aflat ca semn că de surzenie, auzul spiritului nostru a vindecat și în ochiul conștiinței noastre, icoana ta s-a arătat, fiindcă poarta tăcerii deschisă pentru noi a stat și gândul nostru purtat de dor prin ea a intrat. Aleluia, slavă ție, Tată Cere, să ște iubim și te rugăm, dăruiește trecerea prin poarta tăcerii, ca să auzim glasul adevărului tău, și să ne bucurăm când Duhul Sfânt, Duios, se roagă pentru noi, fiindcă în noi a stat. Aleluia, Slavă, Ție, Tată Celeste, iubim și te dăruiește-ne trecerea prin poarta tăcerii, ca să învățăm rugăciunea minții în inimă, în Duh și în adevăr, ca să că în împărăția Ta ne-a chemat și noi am intrat.